Sunt dintre cei care uh, au colaborat cu Institutul încă de la uh, ființarea lui, deci cunosc, să spunem, bucătăria internă, de altfel sunt și cercetător al uh, Institutului Național pentru Zberea Totalitarismului. După cum spunea uh, colegul meu, Octavian Rosche, uh, această enciclopedie face parte dintr-un ciclu de proiecte prin care încercăm să prezentăm istoria comunismului așa cum a fost și mai ales prin care încercăm să punem la dispoziția celor interesați instrumente de studiu. Pentru că s-a vorbit aici foarte frumos despre faptul că sunt prezentate lucrurile fără ură. Cred că trebuie să trecem de faza în care venim și spunem că perioada nu știu care era rea și perioada cealaltă era frumoasă. Unii erau îngeri și alții erau Diavol. Asta e o discuție care o putem uh, purta între noi, eventual, la un pahar de bere. Într-o discuție academică care se poartă uh, cu argumente științifice, cu cercetători uh, din afara țării, trebuie să vii cu argumente, trebuie să vii cu date, trebuie să vii cu fapte, cu interpretări și mai ales să vezi uh, și să lași foarte clar impresia că istoria nu este o chestiune în alt și negru. Este mult, mult mai uh, complicată. Și pentru că am zis că am să fiu scurt, chiar am să fiu uh, scurt, o să închei spunând că uh, haideți să vedem ce face bună această uh, enciclopedie, deschide o cale, uh, fără îndoară că în afară de NST sunt și alte instituții, unele din ele mult mai uh, bine dotate din punct de vedere financiar, uh, mult mai volubile, mult mai delăgioasă, dar uh, care se limitează doar la uh, spectacol. INST-ul a venit și a pus acest prim volum uh, pe masă. Luați-l, uh, să-l aveți în bibliotecă, este, repet, un instrument uh, de studiu și cu asta închei, fericitându-l pe colegul meu Octavea ca care știu foarte bine uh, a depus o muncă uh, uriașă, încercând să strângă în jurul lui un, mare de cercetători și încercând mai mult decât atât, pentru că asta nu a fost foarte greu, la încercând a fost ca ilegaliști. <gători> uh, uh, încercând, uh, mai ales, să găsească o metodă uh, de lucru. Vă mulțumesc! Puternic.